І якось одного дня влада змінюється. Нова влада обіцяє повернути повновагомі гроші. Але навіть якщо вона і зробить це, то довго ще купці будуть перевіряти кожну монетку. На стародавніх монетах можна побачити сліди зубів. Для того, щоб виявити, чи є ця монета справжньою, її кусали. Золото та срібло – м'які метали. Мідь трохи твердіша, відтак монети з мідною начинкою на зубок легко відрізняються. Був ще один спосіб розрізняти. Треба покласти дві монети на кінчики пальців та легенько стукнути однією об іншу. При такому ударі монети дзенькають і роблять вони це по-різному. Золоті та срібні монети дзвенять чистим дзвоном до його довго, а змішані монети, монети з начинкою, брязкають, наче залізки. Через це стародавні греки справжні монети називали повнозвучними. Тисячу разів в історії людства правителі починали пустувати з грошима і щоразу накликали на себе і на свою країну дуже прикрі негаразди. Чому так виходило? Люди розуміли відносно нещодавно, десь так із 200 років тому. Спробуємо розібратися і ми. Скільки грошей потрібно країні? Аби з'ясувати це, візьмемо всі товари, що їх продано за рік. Кількість кожного з них помножимо на його ціну. Складемо те, що вийшло. У висліді отримали дуже важливу величину – об'єм продажу товарів за рік. Сума добутків кількості товарів одного виду на ціну одиниці товару. Об'єм продажу товарів забезпечується грошима. А кількість грошей може змінюватися. Це залежить від можновладця або уряду. Якщо кількість грошей в країні не змінюється – то не змінюється кількість товарів, яка обслуговується кожною монетою. У такому випадку кажуть, що купівельна спроможність грошей не змінюється. Якщо кількість грошей різко збільшується, то кількість товарів, які обслуговуються кожною монетою, зменшується. Відтак спадає купівельна спроможність грошей. Це називається інфляцією. Інфляція – спадання купівельної спроможності грошей. Ціни на товари при цьому ростуть. Якщо кількість грошей в країні зменшується, то кількість товарів, які обслуговуються однією монетою, зростає. Це називається дефляцією. Дефляція – ріст купівельної спроможності грошей. Ціни на товари при цьому падають. Що гірше для бізнесу – інфляція чи дефляція? І те, і те погано. Бо ж купівельна спроможність грошей – це засіб виміру товарів при виробництві та в торгівлі. А якщо вона постійно змінюється, то тут багато не наміряєш. Це все одно, що на взамін залізної лінійки взяти гумову і намагатися щонебудь виміряти. Чому тоді, коли правителі випускали коштовні монети, усе було гаразд? багато золота та срібла швидко не накопаєш, ось і виходило, що кількість грошей сильно не росла. З іншого боку, випускати грошей менше, ніж є золота і срібла, теж не має сенсу. Адже, як ми з'ясували, виготовляти гроші вигідно. Відтак кількість грошей різко не змінювалася і, відповідно, не змінювалася їхня купівельна спроможність. Зовсім іншим чином виходило, коли правителі карбували монети з начинкою. Кількість монет залежала тільки від жадібності можновладця, тобто коли правитель зазіхав на великі прибутки, кількість грошей різко зростала, а їх купівельна спроможність, відповідно, падала Інфляція завдавала прикрущів економіці країни, а іноді взагалі її руйнувала у стародавні часи люди не бачили зв'язку між кількістю грошей та інфляцією. Вони просто помічали – з'являються погані гроші, починається погане життя. А якось сталося так, що погане життя спричинили справжні, повновагомі гроші. 500 років тому Колумб відкрив Америку. Звідти до Іспанії ринули величезні багатства – Протягом кількох років іспанці пограбували всі заможні держави індіанців та перевезли до Європи тисячі тонн золота, срібла та коштовного каміння. І почали витрачати гроші, не рахуючи. Килими з Персії, Оксамити з Франції, скло з Богемії, ікру з Росії, чого тільки тоді не везли до Іспанії. За все платили щедро, скільки б за це не зажадав продавець. Король Іспанії вирішив стати наймогутнішим у Європі. Іспанія почала розв'язувати війни з сусідами,